Ти зробив те, що годилося зробити мені, сказав Дмитро. Я все таки прапорщик і вже понюхав пороху. Але знаєш, що мене здержало? Олекса кліпав довгими білими віями. Вони Соколовські всі були білобрисі, і намагався вгадати, до чого брат веде. Я не хотів іти проти гетьмана, сказав Дмитро. Хай ця влада була недолуга, але ми мали державу. Що буде далі, не знає ніхто. Хоча знову повернувся Петлюра. Він настанавляє директорію. «Це, братико, наша влада. Тому я хотів тобі сказати, що ми маємо важніше завдання, ніж...» Дмитро на хвильку затнувся, але доказав. «Ніж ганятися за дурним паном». Це трохи вкололо Олексу, і він спитав із Фуком. Чого ти хочеш від мене? Ти зробив добре діло, примирливо сказав Дмитро. Але в протигетьманському повстанні підняли голови і большевики. Далі вони потягнуть руку за Москвою, і це будуть наші найбільші вороги. Якщо ти готовий з ними боротися до кінця, то я з тобою. З мене шапка не впаде, коли для початку я очолю у твоєму корені кінну сотню. «А далі?» – спитав Олекса. «А далі?» Прапорщик Дмитро Соколовський подивився своєму безвусому братові в очі і сказав те, що далі повторюватиме ще не раз. «Будемо держати Україну!» Дмитро бачив далеко. Невдовзі в радомашлі, шлі живі, Брусилові, заворушилися єрусалимські козаки зі своїми ревкомами і паркомами. ЗНОСКА. ПАРКОМ – тодішня норма написання слова ПАРТКОМ. До них приєдналися деякі містечкові пролетарі, котрі теж не хотіли визнавати, як вони казали, петлюрівської влади. Були це люди вперті і лукаві. Іноді задурманені большевицькою блекотою, іноді одержимі, але завжди ворожі до української самостійності. Завелася якась нова порода активістів, на чолі з Моїсеєм Токарським. А біля них постійно крутилася і нова порода жінок. Соня Портной. Саме так, не Портная, а Соня Портной. Роза Шейнблат, Клара Вера, Піпка Циммерман. Чого нова порода? Бо всі ці жіночки були схожі одна на одну – сухолиці, короткострижені, з міцно стиснутими губами. Здається, вони тільки й уміли сидіти на зборах та вчасно піднімати і опускати руки. Ну, ще, може, могли б носити передачі в тюрму для своїх соратників. Тому дивним було, що до них приєднувалися і свої, як казав Дмитро, хохли-вилубки, котрі колотили в містечках робочим людям. Дійшло до того, що в Коростишеві вони збольшевичили навіть загін вільних козаків, сформований переважно з місцевих каменотесів. Каменярні під час розрухи не працювали, злиденні і очамрілі від голоду робітники легко піддавалися на большевицьку пропаганду. Командири цих козаків Калістрат Гелевей та Іван Шуренок пішли на нечуване нахабство. Вони отримали у фастові зброю від Петлюрівського штабу, присягаючись, що підуть на фронт. А самі заховали в лісі біля Коростишева 300 гвинтівок та 250 тисяч набоїв і нікуди не збиралися йти. Більше того, Гелевей із Шуренком чекали слушного моменту, аби повернути цю зброю проти тих таки буржуїв-петлюрівців. Щоб ще дужче вбитися в пір'я, вони наклали на місцевих євреїв контрибуцію в сумі 200 тисяч карбованців. Розібратися з вільними козаками поїхав Олекс Соколовський. 3 січня, настав уже 19-й рік, Горбулівський корінь смерті увійшов до Коростишева і оточив будівлю Волосної управи. Смішно сказати, але на той час тут, в одному приміщенні, мирно сусідували комендатора директорії і штаб Боршевицького ревкому. Коли охорону було роззброєно, Олекса у Чорній Бурці, Черкесці з газерями на грудях, у Шапці з червоним шликом, зайшов до канцелярії, де вже збилися докупи і ревкомівці Калістрад Галевей та Іван Шуренок, і Петлюрівський комендант Пількевич. Біла шаблюка на колещятку вкотилася слідом за атаманом. Потім зайшли його ад'ютант Петруй Зозуля, члени штабу, теміш Олексієнко на прізвисько Корч та радіон Тимошенко. У кожного на рукаві була чорна пов'язка з білим черепом і двома костомахами. Що козачки, не вітаючись, звернувся Олекса до трьох незнайомих йому чоловіків. Совдепію зібрались розводити. Гелевей із Шуренком мовчали, а Пількевич, хапаючи ротом повітря, почав виправдовуватися, що ні, пане отамане, боронь Боже, нема в нас ніякої совдепії. Із його тремтячого голосу було видно, що цей безвольний чоловік опинився під чужою п'ятою. Хто тут Шуренок, а хто Галевей? Не слухаючи його, спитав Олекса. Ревкомівці назвалися. «О, Бог під арешт!» – сказав Олекса. «За що?» – в один голос спитали Шоринок із Галевеєм. «Ви знаєте, а будете придурюватися, для вас буде гірше». «Може, б спершу побалакали?» – боязко спитав комендант Плікевич. «Сідайте з ними під арешт і там балакайте!» – сказав Олекса. «Ви затіваєте братовбивчу війну!» кинув через плече Гелевей, коли їх виводили з канцелярії. Зачинили обох не в холодну, а в окрему кімнату. Проте Гелевей і там охолов. Він почав благати вартових козаків, щоб його відвели до пана отамана, бо має сказати щось дуже важливе. Олекса дозволив. І тут Гелевей пустив нюні. Утерши сльозу, він сказав, що вдома у нього лишилася хвора мати, в нема кому й води подати, що вона помре, якщо він не збігає хоч на хвилинку додому. «Тікати мені немає куди», – сказав Калістрат. «А для більшої гарантії я вам, пане отамане, напишу розписку, що я арештований і зобов'язуюся через годину повернутися». «А що?» – по риб'ячому хапнув ротом повітря комендант Пількевич. «Хай напише розписку». І я поручуся, що Галевей свого слова додержить. Мати у нього справді наладан дихає. Олекса повірив. Галевей вийшов на двір і побачив, що горбулівські козаки осідлали коней, які належали його червоним партизанам, і витинають на них такі викрутаси, як циркові штукарі».